Zdravím vás z Žižkovského priestoru Punktum. Je to naša premiéra nášho ja podať, improvizovaného rádia, ktoré sme tu pripravovali celé leto alebo počas leta. Dneska máme premiéru v zmysle alebo pod názvom Alter Shapes a Hoste. Máme tu hostia Přemka, který je z pořadu, pořadu Edge of Sound z rádia Street Culture, které je momentálně počas leta zatvorené. Ahoj Přemku. Pánové, dobrý večer vám i posluchačům a úvodem bych určitě velmi rád poděkoval za pozvání, díky moc my taky ďakujem. No a dnešná téma je vlastne o africkej elektronické hudbe a začnem ja pár trackmi splatní z, z 70. a 80. rokov a potom bude pokračovať Přemek a medzi tým sa mu ešte počas celého vyslania, ktorá by mala aj asi 2 hodiny, do toho Vložíme asi párkrát, v krátších vstupoch, případně v nějakých rozhovorech. Ako prvou věc právě Tomáš nakládá na gramofony... Počka, moment, máme tu technický problém. Sme tu zpäť, to, že rozprávam ako idiot, je spôsobené tým, že máme tu menšiu latenciu asi nejakých možno až 200 milisekúnd. Takže prvá vec bude platňa z 70. rokov, konkrétne z roku 1975 a, a je to z, labelu, z amerického labelu Nonsuch. A doska sa jmenuje African, African Witchcraft and Ritual Music, je to vlastne kompilácia alebo nahrávka, trenná nahrávka od človeka s názvom alebo menom David Fanshafe. A tento anglický etnomuzikolog a cestovateľ vlastne žil v rokoch, alebo pôsobil v rokoch od roku 1940 cca do roku 2010, zomrel asi pred 5 rokmi, a v rokoch 69 až 72 vlastne v, v rámci jeho štúdií, alebo vyvrcholení jeho štúdia bolo to, že cestoval po Afrike a nahrával proste rôzne kmene, hlavne v Kenii a v Tanzánie a precestoval pre, pre, pre celú Afriku a preslávil sa jeho chorálnou nahrávkou alebo chorálnym dielom s názvom African Sanctus, na základe, ktorého sa potom preslávil a začal, začal pokračovať ďalej v chorálnej tvorbe a, a začal produkovať hudbu pre filmy. A na, na gramcoch teda máme e Fricka Witchcraft a Ritual Music. Sú to nahrávky práve z Kenii a Tanzánie. Prevažná časť je z Kenii. A prvý track vám púšťame z prvej strany platne s názvom Goma Ramrongo a je to track z, track z lokality Taita v Kenii kde vlastně popisuje to jako nějaký šaman alebo výč doktor lěčí ženu několik hodin alebo několik dní právě terapiou určitých býtov a bubno, bubnových býtov a vyháňat jim chorobu z, z její těla. A tato nahrávka vlastne zaznamenáva posledné momenty tohto liečenia, kedy vlastne tá medicína bu bubnou dosahuje svojho vyvrcholenia. Takže príjemný poslech. Afrika witchcraft and ritual music. A jako druhý track si puščáme z té platní platni uh, track s názvem Coconut Picker Song uh, z jiné lokality, z lokality Lamu v Kenii. A je to vlastně track, který byl nahrátý po úspěšné kokosovej sklízni, alebo po sklízní kokosou, kde hlavní zpěvák uh, Atambin Kamis a jeho kamar kamarád evokují v tej písni oceán a rytmy jeho vln. A, po, a potom pohyby palmových listov. A, a, textom, a textom nám pripomínajú, že slova sú síce fajn, ale človek musí tvrdopracovať, ak chce byť silný a dosiahnuť svoj cieľ. To píše vlastne na zadnej strane Dan Fan ako citát ich, ich rečí alebo ich slov, ktoré, ktoré hovorili pri tom, keď, keď to nahrávali. Tomáš, pustíš to. kazaalika yeah. yeah. yeah. yeah. nani Nindu eunga Mishani na nsune itinda ombele na nyuma Hayango maya Hayango maya Hayango mahaya De wishani maya Mishani na nsune itinda ombele na nyuma Hayango maya Kimango sume Rango Masiata, Kangia, Kadipavina Oh, Ego Ma a Ritual Music ze uh, so 70. rokov a teraz se posuneme o 10 rokov ďalej, roku 85, uh, kde improvizační kolektiv pěti hudobníkov z Guiné náz pod názvem African Dule uh, nahrali svůj posledný album uh, Yandaki. Je to vlastně uh, uh, kolektiv hudobníků. Pod vedením FOD kamará, který nezjistil jsem o nich vedle, ale který očividně spolupracovali, nebo nějakým způsobem cestovali po Evropě a boli aj v Německu. A Jich Afrika Diole pochádza z Sierra Leone, kde Diole je populárný guinejský tanec v maskách, pocházející z lokality Temine, v, v tej susednej eh, Sierra Leone od, od Guinei. A tanec se koná většinou v rámci svaděb a ramadánu, či po úspěšný sklížní nějakého, nějakých hospodářských surovin kde mají muži na tvárach masky so ženskou podobizňou. Toto zo skupenia Hudobníkov Afrika Diole pôsobilo od, od roku 1978 až 1985. ako som vravel, um, vydali 5 albumov respektíve nahrávok a tento posledný vyšiel na západo-nemeckom labeli FMP a bol, počas, bol živo nahraný počas eventu s názvom Workshop Freie Music v Berlíne v roku 1978, takže 7 rokov pred jeho vydaním. A my vám púšťame prvý track z tejto dosky s názvom Beskeda. z dvoch platní a dělali nasleduje Přemek, který, který vám, vám pově něče o afričské elektronické hudbe a uvědí vás do její tématiky. A my do toho budeme ještě nějak vstupovat. Určitě, pánové, budu moc rád, když mi do toho párkrát vstoupíte, protože obvykle se mi stává, nebo občas se mi stane, že mluvím trochu dlouho, málo hraju, takže v tom je vhodný mě to trošku nějakým způsobem usměrňovat. Když bychom tak začali mluvit o africké elektronické hudbě, ono, uh, africká elektronická hudba má, je, je rozmanitá, řekl bych, stejně jako Afrika samotná, jako celý uh, ten kontinent. Když bychom ji měli ohraničit nějak tak časově, tak uh, auto, autentická, řekněme, elektronika z Afriky začíná, dle mého názoru, někde v polovině 70. let. A ostatně z poloviny 70. let pochází. První umělec, kterýho bych chtěl zahrát a to je Francis Bebej. To je vlastně původem kamerunský hudebník, který studoval v Paříži na Sorboně. Je to ročník 29, takže dneska už velmi, velmi starý pán a ani vlastně štěstí žije. No, nemám tušení, to můžeme zjistit, nebo jestli to vínilo z našich posluchačů, může nás uvíct do kontextu, jestli se bavíme o žijícím nebo už legendárním umělci, nebo o legendárním žijícím umělci, to je jedno. Každopádně Francis Bebej byl takový první vizionář, první z těch skutečně originál afrických hudebníků, který do tradiční hudby, jako jsme slyšeli teďka, jako jste hráli přesně, dodává, řekněme, už elementy elektronické hudby my si budeme hrát za chvilku z jeho, jeho přelomový desky, myslím, že to je třetí deska, která se jmenuje La Condition Masculine, nejsem frankofoně hovořící, takže výslovnost se možná teďka aktuálně řekl úplně špatně. Nicméně tahle deska přináší do nově vzniklýho stylu v době v roce 76, kdy tahle deska vyšla do Afrobeatu, jehož takovým nejznámějším představitelem byl jeho vlastně do míry kolega hudební Fela Kuty, přináší už přetočený pásky, manipulaci s magnetickýma páskama, který obsahují tradiční hudbu z celé střední Afriky, jazzovou improvizaci, uh, už elektrofon, elektrofonní nástroje, jako byl Fender Rhodes a podobné záležitosti, tak tam bych řekl, že tahle ta muzika má nějaký svůj relativní počátek. No, nebudem to dlouho zdržovat, budeme se bavit o tom dál. Uh, jak jsem říkal, africká elektronika je stejně rozmanitá jako celý kontinent, takže začneme Francoa, Bebejem a hrajeme si z jeho desky La Condition masculin, eponymní skladbu La Condition masculin. Tu ne connais pas Cizana? Cizana, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, Cizana, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais "Suzanne, a fait ceci et elle faisait fait cela et elle obéissait et moi j'étais content je regardais tout ça avec bonheur ah je te dis que Suzanne, <rire> ça était été une très bonne épouse auparavant hein? seulement depuis quelques jours les gens là ils ont apporté ici la condition féminine il paraît que là-bas chez eux ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes aïe tu m'entends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 Maintenant, je dis à Cizana, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, euh, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas, hein. elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari, elle lui fait à manger, elle lui fait des enfants, voilà tout. Tu sais que Susanna s'est fâchée Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein Elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement ne crie pas, ne crie pas. Hey! Tu me parles toujours de la condition féminine. Alors moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Eh, hey, dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine And months and years with that impossible love in my heart i wasted so much time King of BBK nám Francis Bebej, byly to konkrétně dvě skladby, první byla eponymní z jeho asi nejcitovanější desky v jakýkoliv příručce o elektronické hudbě nebo spíš o africké hudbě La Condition Masculine a z té samé desky pocházela i druhá skladba Catching Up. Na příkladu Francis Bebey jsme mohli slyšet, v jakém stavu se africká elektronická hudba nacházela v polovině 70. let. Ono se to nezdá, ale takových umělců ve své době se po Francisi Bebe vynořilo o něco víc, nicméně neměli jejich jaksi, kariář dlouhého trvání, protože přelom 70. a 80. let ve střední Africe je ve znamení, řekněme, pádu tradičních vlád a režimů, který stály za vznikem některých států na konci 60. let, je to typický příklad hlavně třeba Nigérie, je to příklad přesně Kamerunu, Etiopie, jo, která vlastně na konci, na konci 70. let vlastně prochází vojenským převratem, padá cízeř se Haile Selassie a s ním vlastně padá celá, řekněme, určitá celá větev afrického původního regé, který měl taky svůj vliv na nejenom elektronickou hudbu v Africe, ale i na hudební scénu vůbec v Evropě a v zámoří hlavně díky regeje umělcům a celá střední Afrika se nám do jistý míry stává takovým územím někoho. Hraje se víceméně jenom tradiční hurba, která vznikla v 50. letech, přesně to, co hráli pánové na začátku, a jakákoliv náznak kreativního umění je víceméně tou nestabilní politickou situací dost, dost udupaná. Jiná situace ovšem nastává v Jižní Africe. Jihofridská republika má vůbec v dějinách Afriky poněkud zvláštní postavení díky svýmu vlastně sepětí s Velkou Británií. Ona dlouho fungovala jako koloniální území, potom se z ní stala vlastně republika, nebo republika gubernie v rámci Commonwealthu, formálně pod britskou korunou. A na konci právě 70. a 80. let, let představovala v Africe takovej jeden z mála ostrovů, ze kterého bylo možné komunikovat novinky řekněme, a aktuální trendy vůbec západní hudby, nebo hudby Evropy, Spojených států, Jižní Ameriky a tak dále. Neměli to ovšem ani v Jižní Americe, v Jižní Africe taky moc snadný, v Americe taky ne, tam to taky nebylo snadný, v Jižní Africe to bylo ještě možná nesnadnější díky naprosto rozšířenému apartheidu, který nepřál víceméně vůbec kreativitě černovského obyvatelstva, ale co bylo možná ještě horší bylo to, že se tím jakoby nějakým způsobem tajil a tvářila se vlastně Jižní Afrika, že u nich je všechno v pořádku, nic se neděje, problémy nejsou, neexistují. Což mělo za následek obrovský pnutí víceméně v Undergroundu hudebním začátkem 80. let, a který ve vlastně vznikem stylu, kterému se říká Kvajto, což nám teďka hraje právě aktuálně v podkresu a je to víceméně repová muzika, která byla ovlivněna hodně elektronickou muzikou z Chicaga z poloviny 80. let. Já myslím, že ten zvuk je tomu hodně napovídá, Odkaď pochází ta, ta inspirace, že prostě ten underground resistance je tam hodně z toho silnej a tyhle záležitosti. A s, ve spojení s tou, řekněme, hodně konfliktní textovou složkou je to asi nejvýznamnější Takový proud elektronické hudby v Africe v 80. letech. Paralelně s ním samozřejmě existují i řekněme, proudy atonální kompozice a postklasické hudby, která je ale spíš se domenou severní Afriky a řekněme, klasicky nebo postklasicky vzdálených skladatelů. Byli to některý Štochhausenovi žáci, že jo, který pocházeli z německy mluvících hodin, třeba v Alžírsku nebo v Egyptě. Ale co se týče klasický, nebo řekněme právě, že ty naopak neklasický elektroniky, tak byla to spíš kvajto záležitost. My se teďka Huku kvajto poslechneme bez mých řečí a s tím, že tohle, co nám teďka hraje, tak je takový obrovský megamix starý, prvou generační kvajto muziky, kterou dal dohromady umělec, o kterém dneska ještě bude řeč, který se jmenuje Sibot a nazval to Kvaito Edition 2014 Retroversion, takže teď nám jede Kvaito. Yeah, yeah, Ses figile ses kubatene ses figile de ses baza ngama waza waza thina siphi soba sa pa ses baza ngama waza waza thina siphi soba sa pa Byl to o všem jenom styl kvajto, co uh, přeznamenal v jižní Africe uh, nástup undergroundový muziky, ale byly to i konkrétní lidi a hlavně konkrétní iniciativy, které dali uh, určitý úrníci dohromady. My si teďka budeme hrát uh, už uh, dalšího africký projekt, za kterým stojí hudební kanovinář Vovrix uh, Sony, který se vlastně jmenoval Vovrix Swiny. a Jehož tatínek, jak on píše v jednou článku, ho naučil poslouchat tu krásnou anglickou muziku 70. let, což v jeho vodání byl zjmena Sex Pistols a The Clash. A ta, ten poslední Sonyho jaksi zlom, který ho přiměl k založení vlastní kapely, byla vlastně vojenská služba, kterou si podobně jako u nás mohl uh, Sony Wawrik uh, odbít uh, jako civilkář. A jako civilkář se dostal do filmových studií, kde pracoval jako pomocný zvukař a taková holka pro všechno. Tam uh, se naučil základy uh, fungování a práce se zvukem a záhy zakládá takovou fiktivní kapelu, což vlastně byl jenom on sám, která se jmenovala Kalahari Surfers. Calahaly Surfers byl uh, už uh, vlastně plně elektronický projekt, který kromě uh, Vavrika Sonyho na kytaru uh, obsluhovalo spousta uh, smyček a přetočených samplů. A Vavrik Sony vlastně tímhle projektem chtěl, ukáz chtěl vytvořit fiktivní kapelu, trošku uh, někde na pomezí, řekněme, na na nastupující anglický nový vlny, trošku na pomezí Franka Zappi a těle záležitostí. Nicméně ten přístup, kterým to dělal, nebyl nějak moc konformní, ale jednalo se o poměrně drsně sociálně kritickou sondu, podobně jako právě kvajtomuzika. muzika. Americk Sony oproti Kvajto kapelám, který měl taky přiznává hodně rád, nepoužívá afrikánštinu jako jazyk odporu vůči apartheidu a nad vládě, ale jde anglicky což mu vyneslo i poměrně dobrou, dobrou spojku, kdy se dostal několikrát do Londýna, do tamních klubů, hlavně v části Camden, což je mimochodem úžasný prostor pro všechny milovníky jakýchkoliv subkultur. A tam se spojil s hodníkem a vydavatelem Chrisem Cutlerem, kterého někteří možná znáte jako hlavu Recommended Records, která vlastně který se vlastně stal takovým, takovou branou muziky z Jižní Afriky, nejenom Kalahari Surfers, ale i dalších projektů právě do Velké Británie a díky tomu se o uh, Jižní Africe začalo nějakým způsobem uvažovat trošku. Takže my se dáme uh, dvě skladby od, uh, od Kalahari Surfers. Jedno bude uh, z, jejich, z jejich první desky s názvem National Party, a druhá uh, jejich uh, skladba, kterou si pustíme, bude poněkud modernější. Je to z uh, omezeného IP, která se jmenuje Mercator Projection. A na těch dvou skladbách si vlastně ukážeme uh, takový ten počáteční fabriku styl Karl Surfers, kterým mm, vlastně promluvil do tehdejší muziky. A podíváme se i na tom, jak vlastně jeho muzika pokračuje dál, tentokrát vlastně už pod, uh, nikoli pod Recomended Records, ale už pod jeho vlastním labelem, který se jmenuje Microdot. No a jako takovou zvědomost dodám, že vlastně, uh, že... Vavriksony a Kalahri Surfers byla vlastně první, díky sociálně kritickému řekněme, aspektu, byla první jihoafrická kapela, která hrála v roce 88 v Sovětském svazu. Takže tohleto, tohleto prvenství si za Jižní Afriku odnesli právě Kalahri Surfers, který si právě pustíme. the book with the match to the square with the book of these chocolates for you. si V podkresu doznít uh, novější tvorbu uh, Vaverika Sonyho a jeho Kalahari Surfers. Ještě když zůstaneme na chviličku u jeho persony, tak určitě se sluší říct, že uh, Valerik Sony je velmi známá a velmi taková respektovaná figurka v jeho africkém undergroundu, uh, který, jak slyšíte, nejsou jenom The Antwoord, který uh, zná dneska většina posluchačů, uh, co se týče jeho africké hudby. Vavriks Sony e, našel na konci 80. let takovou zpřízněnou duši e, v podobě producenta a zvukového inženýra jménem Jay Scott. A pánové právě Sony a Scott dali dohromady takovou e, řekněme, hudebně uměleckou platformu s názvem Network 77. Která se specializovala hlavně na distribuci zahraničních nahrávek po Johannesburgu a kopském městě. Nicméně stejně intenzivně se věnovala i dovozu syntetizátorů a vlastně hudebního vybavení. J. Scott byl odborníkem a velikým fanouškem všech možných sintáků, krabiček, mašinek a počítačů, a byl to vlastně takový první velký guru nástrojů v Jižní Africe a do obchodu, který vlastně vlastnil v rámci Network 77 chodilo většina tehdy začínajících nebo hrajících umělců. A tím se dostáváme takovým oslým muzikem k scéně, se kterou se v Edge of Sound zabýváme asi nejvíc, což je industriální muzika, a samozřejmě si nějaký ten elektroništější, extrémnější luk neodpustím, i když si mě pozvali kluci z Alter Shapes, aby taky věděli, že nehrajeme jenom hezký věci, hrajeme i ty ošklivý. A dáme si takovou kapelu, hodně oldschoolovej, kytarovej, řekněme, kytarovou industriální muziku, který právě nakupovali svoje syntiáky na Network 77. A v 90. letech předskakovali v Jižní Africe kapely, jako byli Fateless, jako byli Prodigy. A řeč je o kapele Battery 9, nebo Battery, nevím, jak se to řekne teďka v té africkáčtině, že to má taky nějaký svůj přízvuk, to je jedno. Takže Battery 9, a my si zahrajeme z prvních dvou desek, konkrétně z první desky, která se jmenuje taky Battery 9, si zahrajeme skladbu Curve a z druhé desky, kterou jsem si tu nepoznamenal, a tady Strax, taky název v afrikánčtině, uh, si zahráme z remastovanou verzi skladby Come Here, uh, jak se to může zdát z těch názvů, tak je to skutečně tak a Battery 9 hrajou uh, stejně jako správnej juhafrické underground Uh, nebo zpívají v afrikánštině, ale druhá skladba zazní německy, tehdy pod uh, silným blivem Rammstein. Takže začínáme Battery 9, dvě skladby z a Come Here. Battery 9 a ukázka z dvou jejich desek, jako obvykle si hrajeme vždycky z jedné starší a vždycky z jedné novější. Ten 90-kový sound je z toho absolutně patrný, to si člověk nesplete prakticky s ničím. A bylo z toho prostě zatit, že tahle ta nahrávka vznikla v době, kdy. Uh, Jižní Afrika objevila prostě, uh, kdy padl apartheid, že jo, prezidentem se stal Nelson Mandela a Jižní Afrika měla konečně možnost se otevřít svět úplně a uh, lidi um, si mohli konečně začít kupovat nahrávky bez omezení, bez nutnosti propracovaných undergroundových sítí a samozřejmě mládež a všichni objevili muziku jako Public Enemy, jako uh, NWA, jako jako Rammstein, který je populární a všechno tohle, co k první půlce 90. let patří a je to z toho, je to z toho co je Právě, že tohleto nahlý otevření, tohleto ten konec apartheidu a všeho, hodně způsobil to, že elektronická muzika se v Jižní Africe přesunula hodně právě do hiphopu a do žánru, které souvisely vůbec obecně s hiphopovou muzikou. Ono by se dalo o jeho africký scéně mluvit prakticky celý pořad. Je to hodně bohatý a bouřlivý vývoj. Nicméně já bych, máme před sebou ještě asi 3000 30 km nebo 5000 km. Na sever možná skočil na současnost Jižní Afriky, protože kolem Johannesburgu a Kapského města hlavně vznikají specifické hudební subkultury a hudební řekněme, styly. Já jsem to někdy v poznámku o názvu těchto těch stylů který se právě dělají hlavně kolem klubů v Kapským městě, kde mimochodem začaly od asi tří let v, od minulých větších pořádku. Koukám, tady máme nějakou hlášku nicméně jedeme dál, všechno nám jede. kdy začali působit dokonce studia a producenti z Red Bull Music Academy, kteří si loví některé tyhle talenty současných, současných, řekněme, moderních, moderních jihoafrických stylů. A my si zahrajeme dva, kteří se díky Red Bull Music Academy dostali na barcelonský festival Sonar v roku 2000. 14, jakož to vlastně první uh, zástupci tyhletý uh, nový africké elektroniky na evropském velkém festivalu. Bylou to umělci Sibot nebo Sybot uh, se skladbou Little Boy uh, Feet Toyota a druhej umělec uh, Mike Soul se skladbou Emotions on Piccadilly. Oba dva vystoupili, jak už jsem řekl, uh, na festivalu Sonar v Barcelonie minulý rok, a krom nich na tom samém festivalu se ještě promítal dokument, který je přesně o nezávislé hudební scéně v Jižní Africe, který se nazýval Future Sound of Msazi Pardon, MZ Takže Future Sound of Msansi. Pokud jste už někdo doviděli, tak určitě dejte vědět, jaký to bylo. Já jsem se na ní chystal asi před čtyřma měsícima, že se mrknu, ale ještě nebyl v digitální distribuci. Od té doby jsem nekoukal, takže mrknu, jestli to máme. Nicméně, abychom to nezdržovali, my si dáme Saibota a jeho little boy Feed Toyota. V polovině nebo něco přes oh, už jsme 26 minut po devátý. Skončili jsme historickou exkurs po řekněme, povrchu africké elektronické hudby a teďka pojedeme současnost a já se tady zeptám to vedle mě, jak se ti to, jak se ti to líbí, zatím, co jede. Je, co to, to je to zajímavý a různorodý, bavili jsme se tady už o pár věcech, co, což, co, což, co máme společného a co nemáme společného. O co známe navzájem a co neznáme. Takže dobrý. A, a, bavili jsme se tu o, o Ramsteině a takýchto věcích, což by mě v životě s africkou muzikou nenapadlo. Jo, jo, to jsou ty, to jsou ty silný, silný kulturní importy. Pro někoho z vás, kdo nás dneska posloucháte, tak možná někdo z vás ví, že jsem se to pokusil, to, co vlastně dneska hrajeme, jsem se do článku pro His Voice a je to vlastně poslední tištěný His Voice. Já mám vůbec takový štěstí, že většina článků, když někomu napíšu do nějakého tištěného periodika, tak je to většinou poslední úplně článek, který v tom periodiku vyjde. Nebo v tom řekněme to číslo, že víde většinou jako poslední. Každopádně v tom čísle je vidět uh, i to, že vlastně například ty veterinány, jak jsme si hráli, souvisí s těma 90. rokama, tak je tam vidět i část jednoho časopisu, takového Zinu, kde ta ta muzika vycházela, a když to tady potom to majstra třeba minda, ten časák, tak tam je vidět, jak, že, že i ta muzika s tím, no i míry, souvisí velmi úzce s tou vizualitou, že prostě ty Rammsteinice v tom, že, že Ty 90ky se tom zkrátka nezapřou. Takový ten raný cyberpunk, jo, VHSky ze západu do vezený čerstvě. To muselo být také to musela být paráda, Asi jako u nás. No? V těch 90 ve smyslu toho novejch, těch nových možností, co se tam tenkrát objevilo. No, tak 90 se vracejí. kopec kazetových, rí jsou. Tady máme. Takže. Ano, je, je to přesně tak. Ty jsi říkal, že uh, když vlastně už teďka budeme po současnosti, nebudeme úplně do historie, že tam ještě máš něco, co bys tam chtěl dát. Co to je, prosím no, já tě? Jsem hlavně, já jsem hlavně chtěl, chtěl poukázat na to, jak se říkal o Johannesburgu. Tak já znám docela dobrý dokument nebo sérii dokumentu Real Scenes, se to jmenuje a jsou to asi 20 minutové dokumenty o různých městech na světě, které jsou nějakým způsobem specifické a um, jsou důležitý. Vyšly asi čtyři nebo nějak tak, nebo pět, je tam Berlín, Paríž, a je tam právě i Johannesburg. A Praha to není. Praha tam bohužel není. <laughs> Překvapivě. Dneska jsme sice s tým koukali na zajímavý report v zprávách ohledně nějakého starého diskoklubu v Praze, jak se to jmenovalo teda. Jo, no to Disko je... Pánové, vy jste to... vlastně nejste místní, vy jste, vy jste ze Slovenska, žijou oba, takže Disko Sylvie to je pražská legenda. Tak to je to... velká záležitost. My jsme si mysleli, že jakoby to nejdůležitější v Praze už známe, ale vůbec ne, to tak nebylo. Takže Ivan nevíc. Jonák a Disko Silvě a to si někdy řekneme v nějakých z příštích dílů, jestli mě ještě pozvete, je to velmi zajímavý, možná jsi to tohno viděl na Nixu. Na, to je takový diskuzní fórum, pro ty, co neznáte, ale myslím, že většina, co poslouchá, to znají, tak tam, se, tam existuje vlastně diskuzní místnost Topside Rensu, do který přispívá i sám Ivan Jonák občas, jo? to je velká záležitost, Takže může venku, takže už může jo. Přesně tak, nejenom, že... protože se spojil s párgů, který měli dělat diskono okay. si nějaký akce. Je to velmi bizarní příběh. <laughs> Dneska na to není úplně asi prostor, ale je to teda Velká Afrika, to je pravda, jo? To jako je, to si pak řekneme někdy <laughs> v příštích vysíláních. Třeba si Ivana pozveme, aby nám to řekl sám. <laughs> no, to by bylo jako epic, No v podstatě. K tomuhle prostoru by se to asi docela celkem jí hodilo. No. Já si taky myslím, že by to tady působilo skvěle. No. Nicméně jsem chtěl říct, že v tom Real Scenes uh, ohledně Johannesburgu, tak je tam prostě rozebráno to, jak, jak, jakým způsobem se tam teď žije, uh, co se týče klubové muziky a jak to vlastně tam funguje, no a hlavně, že tam, je straš, že tam má strašně silnou, um, silné zázemí house právě, na kterým tam všich, všichni, všichni jakoby fičej a tak, no a Já bych vám pustil ze současné tvorby projekt nebo, nebo kooperaci, kterou, která je v podstatě mě, mě asi nejvíc známa, nejvíc blízká z nějaké africké muziky, co se týče současné scény, a to je právě projekt na Hyperdubu LV, co což je londýnský projekt tři lidí, momentálně už asi jenom dva lidi, který nějakým způsobem začali působit na dubstopový a basový scéně, už v roku 2007 začali nahrávat pro label Hyperdub, který kurátoruje Code9. No a oni se vybrali v roku 2010 do Johannesburgu, kde si řekli, že prostě udělají nějaký release s někým, a potkali tam nebo nějakým způsobem, se dali do kopy s repovým projektem nebo s Reperem Okmalů Kulkat, skutečným jménem Simisozvané. Zvané. A nahrali s ním desku v roku 2010, která měla velký úspěch. A byla to Byla to první deska, kterou s ním nahráli. A teď si nespomínám, bohužel, jak se jmenovala, ale byla to Bůhš a Harp Se to jmenovali, by to dva tracky a opisuje se to jako nějaká progresivní, dá se říct, nějaký progres v nějakých kooperacích basový a, a africké muziky. No, a v roku 2012 udělali další, další celý album Sebenza, kde vlastně taky kooperují s tímhle projektem, s tímhle týpkem. A já vám o, od nich pustím asi docela známou věc, která, kterou už docela lidi zná: uh, Sebenza, právě s, s, tímhle, s tímhle týpkem nebo s touhle crew. A má to fakt dobrý klip a má to zabíjácky takový džukový beat, tak. Uh, Příjemný poslech. I'm a host of all horses. Who got? Host of all horses. Sons of the sun. Sons of all sauces. Tip for zonke. Best for all purpose. Talent, the hard work. Sons of all profits. Big things, big things, big deposits. Big things, big things, big deposits. It's cheap. Tak ste měli možnosť slyšet. Sú to docela politicky angažovaný texty, což sa nám líbí. Od tohohle týpka vám pustím ešte jednu věc. pretože pred 4 dnema vypustil na Soundcloudu free kazetovej, neviem, jestli to je kazetovej mixtape, ale je to každopádne free mixtape hipopovej a je zadarmo k stáhnutí, je tam 15 tracků a je to, je to fajn. A ja vám... Já jako další track pouštím od něho uh, track s názvem Mapakiša. Potom se ještě pobavíme o tom, co co dál <totipravení> Khipa pagisha, khipa pagisha, that's <laughs> a king my pagisha, what's the same, we are sangalizo, out there, this <laughs> game, madu tamane, nene, sangalizo, we sangaliza, khipa pagisha, we sangaliza, this <laughs> street, that's satisfied i call we beg your pants yeah. a feeling every weekend I'm a Boys and Bucks, since I'm a sheep Sha I'm style and script for next yeah. Is just a nice? Yeah. Is it a bit of a The combos, the bitches and beat right. Put my in scene, oh. Tomba zane, Tomba zane, Boys and Bucks, Boys and Bucks yeah. yeah. uh -huh. uh -huh. mm -hmm. I'm a man, I'm a man, I'm a man I'm I'm a man, I'm Uh, we are Sanganese, New Jackson, uh, I'm going in like knees uh, Don't in Modana, uh, Zupa Tata, tata. Uh, Squad A1, Uzo Tabang, I'm a sneaker Spoke a Fondane, service bizzang, I'm in the game, service bizzang, Pull up to the jaw, yeah. Uzo Tabang, I'm a caps I'm a combo bang, Uzo Tabang, a combo yeah. Everywhere we go, Tineshah, in a finish I that. a weekend, Tineshah, I'm a finish Pub, champagne, deliver, Dance slow, now we going in wash. Ah, them the, I'm the only one I yeah. yeah. yeah. yeah. put his hand where she shit. But to Kim Mabagisha Back to Kim Mabagisha Back to Kim Mabagisha Back bagish. Kim Mabagisha Back to I'm the only one bombage bombage bombage satiku yasanganisa bombage bombage bombage bombage yes pabanisha yes pabanisha bombage bombage Papagis at 2.0 Papagis at 3.5 Rupa ndiyangena moto yanobusho lazimelana bathu diploma namahuzi bina lana world international pantsula for the time all the time siphile ngamakho kinyekile sibaba shanga amabhom kaJehoshu bambe ngamatoni zisele ngoburetchet ufana noNomusa shave shave yazi nabe submit data kule internet chest seluhamba namadlozi zulumarket chest manje uhamba namakhosi ndombazana waza la waza nabathu shomi love friends wenza nabakhosi shebule shesho ufuna yini Yo, shanga, I'm a better combo. Highway skinny bamba nudes. Imagine I'm a shoe. Bellets one zha baby for the fall. Then that's his out with a blowman abolo. Bad bad pack with one like sang and abolo. Sabala must she got her own section in the for code. Yeah. all the more bottles in the for code. I'm put his hand we are Jesus But u chimapagisha But u But u chimapagisha But u chimapagisha But u Baba yesh baba yesh baba yesh baba yesh baba yesh baba yesh baba yesh baba yesh baba Tak to byl track od producenta Okmalum Kula, Kulkát, což je člověk, který žije v Johannesburgu a nějakým způsobem spolupracuje s britskou scénou. Z jeho posledného kazetového mixtapu, který byl o 150 kusoch někde rozhodený po, pravděpodobně pro Johannesburgu, po všech jeho asi kamarádoch. A dále už bude pušťat uh, přemek nějaké věci. Jinak si říkám, že je to moc hezký nápad, vzít prostě 150 kazet takhle někdy je poměrně si rozházet. Myslím, že se tím asi člověk nechá inspirovat, to je určitě příjemný, kolo s nějakýma externějšíma frekvencema. No, co jsem si připravil dál, tak teďka jdem takový speciální trošku věci pro mě, což je umělec, pocházející původně z Etiopie, dneska žijící ve ožných ve státech, Michael Seifu. Je to... Zajímavý umělec, který má na svém kontě jedno úplně krásný písničko, uh, písničko, LB, IP, který se jmenuje Jalada Jil. A ta muzika mě vlastně přivedla k tomu, abych tenkrát sepsal, ten článek, který vyšel potom v Izvojsu o africký elektronický hudbě, protože tahle ten člověk mě úplně dostal. Jo, jakože jsem si říkal, tý, tak jestli takováhle muzika se dělá v Africe, tak je potřeba se na to mrknout a zjistit, jak na tom ten kontinent je, protože obraz Afriky, jaký máme my, je trošku jiný, než opravdu vychází tady z té hudby. Přestože ten člověk je sice emigrant, znamená, že žije, že žije jinde, než v Africe, tak ano, uprchlík by se dneska řeklo, že jo? Tak uh, tahle ta muzika, co on dělá takový krásný eklektický mix uh, ambientů, rytmických, uh, muziky, tradiční, uh, etno, záležitostí a uh, neflašování elektroniky, tak tohle je věc, která mě hodně jako se zalíbila a myslím, že není potřeba o tom dál nějak mluvit. Pustíme si uh, hnedka úvodní skarbu z tohohle, toho IP-čka Dali, která se jmenuje Drapleton. a Jestli bude mít nádu, musíme si ještě druhou, protože celý to IPčko stojí určitě za, za jako vysoký známky, stejně jako sám uh, Mikael Seifu, který určitě doporučuji ke sledování. Takže jedeme z dropeton. Nám druhá skladba z IPčka Rada Lee od etiopsko amerického umělce Michaela Seifu a já děkuji Vojťákovi, kamarádovi, za to, že mě tuhle, tu desku jednou představil. Díky byl to skvělý impuls a určitě zajímavá muzika, nejenom pro poslouchání v rádiu, ale i na poslouchání doma. Uh, nám se tady v zákulisí došla zajímavá debata ohledně diskuendu Silvie, do radu ve velkým, uh, takže už asi máme představu, jakým způsobem uh, psát dramaturgii, co se týče dalšího vysílání radia Punktum. Uh, co si dáme dál? Uh, dostali jsme se tentokrát už do Etiopie, to znamená, že jsme se z Jižní Afriky dostali do Afriky střední. Mám tu uh, další záležitost a to je. To je Uh, pánové, 21-členný projekt 21-členný projekt z Mali, jsou to uh, dívky a dámy pod jménem uh, Konokone Kteří, které dohromady míchají tradiční popěvky pastevců kolem řeky Niger se současnou moderní hudbou. Co jsem pochopil z webových stránek tohoto, tohoto projektu nebo z různých článků o nich, tak je to napůl iniciativa umělkyň z Dánska a napůl děvčat právě z Mali. A ostatně i proto, uh, proto se jejich sklada, kterou si zahrajeme, jmenuje Warfor Grader Fugle. Co si, co si dánsky. Pokud nás poslouchá někdo hovořící dánsky, může nám to přeložit. Doufáme, že jsem to nevyslovil nějak přisprostle. Ono kolikrát se v těch germánských jazycích stačí trošku splést. A... Název nabývá jiné konotace. Uh, tak já nevím, chlapík, mi tam rovnou, rovnou dáme konon kone, nebo máme k tomu ještě něco, co bychom dodali, řekli? Já osobně asi ne, ale, ale uh, ještě bych pak pustil uh, juhoafrického produc producenta Romare, což je docela známý uh, producent, taky zase na basové scéně. A to je asi všechno, co jsem tě teď chtěl říct. OK, tak já tam hodím dámy, konokone jsou poměrně krátký a pak si hodíme, pak si hodíme opět orbočku do Jižní Afriky. A teď tam zahrou z maly popěvky Nigreských pastevců dámy konokone. Tak, uh, máme tu nějaký drobný technický problém, s je z Konokone, takže možná to, no hele, hodíme tam tu jižní Afriku, jak jsi to říkal, Romare, producent. Ale my si to, my si mezi tím předjeme něco, něco, něco pěknýho. Uh, jo, já už možná vidím, či, či je problém, hele. A... Ah. Problém asi byl Ano, mezi, v Crossfajru A a B. Mezi židl a klávesnicí. Ano, ano. Technika nezradila. Skecat, že Romare z Jižné Afriky, přímo z Johannesburgu, ale nestěl jsem to najít, protože jsem to vůbec neplánoval hrát, ale mám takovej dojem, že něco s tím Johannesburgem tam bude a že, že minimálně tam žil a pak tady, tady píše na jeho novými releaseu Projections, který je absolutně geniální a výborný, rovnako jako jeho předešlý věci, že žije v Londýně, což není úplně překvapující, že jo? tak pouštím od něho track s názvem Race Food a je to v podstatě, vybral jsem to úplně na rychlo a každý ten track z toho Alba je absolutně super, takže, takže příjemný poslech, má to tři minuty, takže přemek by se měl asi připravit. Takže dozněl nám aktuálně a v Anglii žijící producent Tomáš jak bylo to jméno, pamatuje si to Romare. Um, to mě trošku inspiroval, uh, jakým způsobem bychom mohli jít dál. A napadlo mě, že bychom mohli zůstat uh, u londýnských, jakoby, jak to říct, u londínských uh, Afričanů nebo Afričanů, v Londýně, mám tu jednoho uh, Egypčana. Který se jmenuje Muhammad Ashraf, nebo ano, Muhammad Ashraf, který dnes žije uh, v Londýně. Nicméně je to původem egyptská hry a jeho uh, vize uh, hudební je taková velmi příjemně, řekl bych, až do takový postrokový trošku melancholie s jemnou elektronikou, trošku, mm. uh, řekněme, na efektované kytary. Je to docela příjemná záležitost a trošku mě to mm, přihlalo právě s tou londýnskou komunitou Afričanů, který tam žijou, takže možná si můžeme dát trošku méně rytmickou záležitost, ale přesto velmi takovou atmosférickou, která patří podle mě do takový ty egyptské nebo blízkovýchodní romantiky. Takže Mohamed Ashraf a jeho The Room had an easel, but I was a painter. nám jede právě Mohamed Ašraf tentokrát už z končícího projektu a abychom měli jenom na takhle řekněme drsnější elektronice tak e, si dáme pro rozměnu projekt z Alžírska rytmičtější záležitost který se jmenuje AfroDreams e, někomu možná tenhle projekt vzdáleně opravdu mi vzdáleně připomene věci z belgické scény jako Colky nebo Akamaso a tyhle ty záležitosti Ovšem s úplně jiným africkým feelingem, ale podle mého názoru to nemá od sebe zase tak úplně daleko. Takže se dáme Afro Dreams a jejich skladbu Influences. Dva? OK, tak v podstate už je niečo po desiatej a mm, teraz sme sa s Chalánmi zhodli, že budeme asi pomaly končiť. Trošku nám to tu začína zase blbnúť a už nemáme chuť ani vôľu hľadať, čo, čo je špatné a tiež máme pocit, že um, toho tu už dnes odznelo viac menej dosť. Ja som, tento som tentokrát na tomto celom akože aj za zase tak veľmi neparticipoval, pretože o tejto téme viem absolútne žalostne málo. Nic, až ma, absolútne to ty, koho to napadlo, aby sa to nagle dneska uskutečnilo, že? Takže si vlastne nejak hlavný dramaturg dnešního večera. Aha, vlastne, ano, ano, ano, ano, OK. <laughs> tak um, napriek tomu, že som dneska celú časť skoro ako fakt úplne držal hubu, tak som vlastne asi dramaturg a nič menej, mám tu jednu vec, ktorú by som ešte predtým to celé odpískame, chcel pustiť um, je to vec, ktorú vlastne púšťam tak trochu náhodou a um, prišla mi nejako pod ruku um, cez ako svoj voľu a algoritmov v mojom Facebook feede, ktoré to tak nejako ako vybluli môjim smerom je to celkom zaujímavé poviem vám ešte niečo o tom predtým to pustím Um, jedná sa o track, ktorý sa volá Black Magic Woman od um, speváčky pôvodom z Ghany, ktorá si hovorí Aziza. A um, čo je na tom zaujímavé, teda aspoň čo mne na tom príde zaujímavé, je to, že um, táto umelkynia, um, keď si ako pozrite v YouTube kanál alebo Facebook fanpage alebo niečo takéto, tak um, je dosť ako evidentné, že sa jednalo slečnu, ktorá prostě sa absolútne vôbec netají svojimi uh, popovými ambíciami. Proste má tam nejaké YouTube single z, z pred dvoch, možno troch rokov, ktoré um, sa točia niekde uh, okolo ako pokusov o diskotékové hity, alebo um, nejaké angažované reggae dokonca. A tento track je vlastne single, YouTubeový single. Uh, dá sa kúpiť niekde na Amazone, alebo niečo. Má to niečo cez nejakých, um, myslím, že 14 tisíc um, pozretí. Um, je vlastne ako keby... Um, je, to, je to ako keby pokus um, Azizi, podľa mňa, akože reštartovať alebo znova naštartovať svoju kariéru um, skrze to, že si ako vlastne našla svoju tému. A témou toho treku je v podstate... Uh, kritika um, kresťanstva prostě v Ghaně uh, kde vlastně záložíma že akože to je otvorený ako protipostoj vůči ehm um, vlastně akože týmto pastoračným uh, veciam okrem iného aj kvůli tomu že sa vymedzuje proti tomu, že ako, teda ako v Afrike, ako Afričania ako ľudia z Ghany, ktorí proste majú svoje vlastné nejaké duchovné dedictvo. Um, poslušne uh, sa nechávajú ako naviesť do v podstate uh, náboženstva ich ako utlačateľov. A zároveň uh, v podstate sa v nejakom krátkom intervju pre Fader Mack vyjadroje aj k tomu, že ľudia vlastne ako dávajú prostě donations prostě tým, tým církvám a kostolom a tak ďalej a tak ďalej a že je to vlastne celý akože ukrutný podvod, ktorý uh, vlastně ako ľudí iba rozdeľuje. A ako toto od v podstate zdá sa ako ambicioznej popovej hviezdy s uh, uh, pôvodom uh, v Gáne, nie som si úplne celkom istý, že či je vlastne celý čas v Gáne, alebo z toho intervju nejako skôr vyplývalo, že žije niekde medzi New Yorkom a svojou a vlastne domácou krajinou. A má to hrozne dobrý klip, ktorý sa začína tým, že mm, Azizu niekde proste na chodníku začnú obťažovať proste dvaja misionári, ktorí ju proste prehovárajú na to, že ako by mala oľutovať svoje činy a tak ďalej. Um, a ona ako don't touch me, don't touch me, Ako ich odháňa, až proste začne utekať. A proste to je vtedy, keď ako začne muzika. A ten klip je v podstate o tom, že ona ako kvázi čo by... Um, Um, ako, teraz mi chýbajú slova. Ako, um, africká žena v vodky nekmeňa alebo nejakým spôsobom ako významná postava zastrašuje a vyháňa týchto ako dvoch misionárov za pomoci ako ďalších ako chlapov v, k týchto, Ako a, jak to mám nazvať, a, som úplne retardovaný už u totoho... V tuto kmeňových hodinu. krojoch. kmeňových krojoch, ďakujem. A ako stojí za to si to pozrieť, je to v podstate úplne, zne to úplne tak, ako keby to vyšlo pred pár týždňami, lebo to proste vyšlo pred pár týždňami. Je to úplne, dá sa povedať, že v americkom strihu takého proste trepového R&B niečoho a je to ako celkom sranda. Keď som to videl, tak som si pomyslel, že ako v podstate fakt ja. To bylo lecky zhodnoceno Tomášovo hodnocení. A když řekne Tomáš, fakt je, tak si myslím, že to jako fakt za to stojí. Takže to je fajn. Tak my se asi rozloučíme tím pádem, takže tohle bude na závěr. Takže Tomáši, zopakuj nám to ještě jednou, prosím tě. Takže to je umělkyně. Uh, to je Aziza. A Trek se jmenuje... Black Magic Woman. Black Magic Woman, stejně jako slavná písnička Karlose Santány, pokud se nepletu. Jo, a myslím si, že je to celkom určitý náschvál, by the way. Ano. Tak prajeme vám dobrý začiatok týždňa, aby ste vykročili do nového týždňa v pohode, aby ste neboli najebáni na svoju prácu a aby bolo dobré počasie a tak ďalej. No. Tak dobrú noc. Teda. Dobrú noc, děkujeme a díky za účasť na našem prvním vysílání. Blow the dragon's breath on your face, I go, I'm the black magic one, I go, I sit through your vision, all of my darkness in your light, dreaming of aliens from the sky, fucking and probing my ancient mind, discovering fuck with the magic inside. In your life, dreaming of aliens from the sky Fucking and probing my ancient mind Discover and fuck with the magic to With the magic this on Fall in my darkness In yellow